Med lite... Vi får, vi, ska, vi, ska, vi ska Jag dricker det nu. Nu säger ja. jag att det jag ska vara vi, full... Jag vill bara säga en ja. sak. Det vi spelar in har inte kommit med oss av vi i För att eh, vi hade i inte hävligt också. Det har faktiskt ganska bra. Ja, men du går inte göra inte. om så. Nej, man ska inte bara Nu kör vi. Det här Bernäs smakar för övrigt äckligt. Jag tycker faktiskt att det är rimligt. Nej, mm, för har smakar att man ja. får pengar. Jag det. Hej och välkommen tillbaka till podden. Bakom den. Bakom den. Mig... den. den. Låt mig presentera. Jonathan Samerson. Kärnfråga ingenting. Hej. Vi är helt okända. Aran Karlsson. Kärnfråga: ingenting. Vi är helt okända. Aran Karlsson. från hammaren och spiken. <laughs> Och jag själv, lyckas Lukas gången. känd från Sjö... på Sjöbo Känd på Sjöbo, som den där halvhipsteren mm. På, på våning tio 10. övrigt oh. Jävla oh. Oh. Oh. Det är inte taktiskt att äta samtidigt. För övrigt, den enda hipstern på Sjöbo Nej Aktiskt att du inte Jag tror att det är så bra och Den där gottflatan på klubben igår, hon var ju väl lite, lite hipsteraktig Vem? Mm. Gottflatan Den är korta Nej, det är fan det Jag har inte registrerat henne. Eller Nej, men men hon satt Men det var och en oh, med, no. yeah. med Salle. Och så att och jag och satt med ett kompis. Hur gamla så att Salle alltid ändar upp med de konstiga. Det blir alltid så. Och så och så för när vi var i Varberg. Nej, Falkenberg. Falkenberg. Och, på på, på brädd. Ja, med dels med en ginger och sen så satt han och där som kallar det Kimliga och ful. Jag är ganska finnig och ful, men man vill inte Nej. säga det till mig. Oj, bara jobb. Duly noted. Men den här, här flaten, och jag har pratat med en kompis. Och så, och, så sa, och så sa hon då, ah, hon är lesbisk. Och så sa ah, jag, min bästa kompis är lesbisk. Kul. Och hon bara, ah, kom hit, min bästa kompis är lesbisk. Jag älskar lesbiska. Kom och prata med det. Men då, då är det så legitimerat att du kan vara kompis med en labb. Det, ja. det är många som har svårt ja. att se det. Men samtidigt kan jag någon. Äh. Jag kan vara komisk med gottare, men det är liksom in, alltså, inte mitt naturliga umgänge, kanske. Vad är man dragen till om man är gottare? Vad är ens livslust? Äh, Jävulen, satan. Är det så grovt? Nej, men Nej. Alltså, det är väl bara liksom provokation mot samhället, jag vet inte. Det känns lite så. Alla alla. alla alla har ju såklart rätt till sin egen stil och man behöver inte motivera då. sin egen stil. Men, men, äh, men alla det är antalet piercingar och, och sådär, det antyder ju en viss... En viss rebellion Jag vet inte om det är mot föräldrar Det här är kul kan vi få tysta lite vi kan vi fråga våra lyssnare det är med djur? Det vet jag inte allra Det är en klassisk Jag som mailar in och svarar får ett paraply med djur på Som vi hittade när vi till Netto Det är ett paraply som uttrycker ja Lekfullhet skulle jag säga ta tar lekfullhet och ser en hare lekar ut i snön den nere vi, vi sitter på tredje våningen i, Färde, det ja, det blir färdig e, i lägenhetshus på Sjöborg i Borås. Och snön tycks snöa åt alla håll och kanter. E, och vi sitter ut genom fönset och ser skog, parkering, återvinning, central. Det, det, det, det. det här du pratar om nu är ytterst ointressant. Det här är alltså vår officiella inspelningsplats. Mm. E, Lukas kök. Med mat. Och. Med mat. Jag funderar på om det är lite äcklande och höra om mitt. Det är nog inte alltid helt eh, mysigt. Alltså det, det finns ju vissa människor som har svinsvårt och sånt. Har inte din tjej till exempel, Hanna? Hon har väl... Är inte hon jättenojig för, för, för sånt? Smaskljud och sånt där. Alltså inte speciellt. Men en rolig det är, det, det är, är direkt, ju alltså. när jag är hemma, när man är hemma hos Oskar Jakobsson. Ja. Som bor... En, en vän till oss Och så kallar Galten På grund av sina iviga, sin iviga stil Och sin ja. förmåga att välta Och göra söndersaker Som Filip Fredrik hade förmodligen beskrivit honom som en bullrig kar En mycket bullrig kar Ungefär som Tommy Körberg Fast i mina natyr Och jag skulle komma in på att hans far Dan Jakobsson Över, överste Som för övrigt är grunden till skämtet Hur ser Dan ut idag? Och gör ja, man då ut? Det har ingenting med Dan att göra. Men Dan, han har en, han har ett, en svårighet med att uh, lyssna på ljudet som kniven gör mot, mot tallriken när man men äter. Det, det är ju jag, jag förstår att det är inte ovanligt, men han är så ytterst mot det. Så när man är hemma hos Oskar och äter, så kan man inte annat än sitta där och verkligen försöka mm. skära försiktigt. För jag har gjort det så många gånger där. Bara eh! Äh, och så kollar man. det är dålig stämning. Ja, det, är, det kan jag förstå att det Man vill inte ha det, det, det är. Kvitar med griffeltavlar. Mjukt. Ja, de har mjukt. De har mjuka knivar mjukt. De har men, ju så jävla stilikontalverkar. Men, men, men det här exemplet med griffeltavlar och krita. Alltså det känns inte så aktuellt längre. Vem fan har krita hemma liksom? Och griffeltavlar? Nej. du har. Inte. Du har? Det inte. Det är en utdöende, en utdöende irritation. Ja. ja, jag tror den är nog verkligen på väg ut ur... Den kommer till och med vara och retro att får... mm. prata om om några år. Vad har du för... Ljud får Jag kan inte riktigt ta men eh, jag. Det måste finnas något ljud du uh, verkligen. Oh, det är spice. Jag är ganska orolig för ljud faktiskt. Ja, är jag, jag, är det är bra. Hammaren. Hammaren, <laughs> hammaren och ja, skäggen. Mot nollhuvudet. Det känns som. Alltså, ett, ett ljud Ja, det är klart. Men det är ju min. <laughs> Unika. Jag trodde jag var unik med det. Nej. Inte, alltså det är riktigt hård. Det räcker ju att bara tänka mitt, mitt på. Mitt ex borste tänderna så jävla hårt. Hon slidade sin tandborste på två veckor. Alltså inte ens det. Kanske en vecka. Så, så det ser ut liksom... Jag så tycker det säger något. Som en storm. Om en, en människa. Något. Ja men uh, hon tyckte sig kunna spara till på det. Jag vet inte. Det är samma sak som min far Stefan Larssons uh, tandborste. De ser alltid ut som diskborstar. Det är att du refererar till din, till din far med, med sitt hela namn. Mm. Min far utan ja. min far... Alltså, nu säger du att min far, inte. du säger som Stefan Larsson Men det är ju för att hjälpa honom i hans yrkesvärld att För det han ju känns som Stefan Larsson Stefan Larsson spårare än så Nej. Men jag vet inte riktigt varför jag gör det Men jag tror det är mest för att ni tycker det är roligt när jag gör det är lite, om lite, om det är lite, det är lite kul Men ett annat jobbigt ut, om vi inte ska lämna den så, För det är inte konstigt att det är gjort jobbigt Men typ, alltså På jobbet nu då så, du? På, det, så. Ja, på jobbet alltså ja, ja. Den här ständiga <laughs> Input ja, eh, Då har vi hantverkare på våningen under oss Som typ borrar i det här cementgolvet Eller vad det är Varför? Och det låter jävligt illa det. Ja, det är Varför är det hantverkare där? Vad gör de? Jag vet inte, det är skit Kontor, jag vet inte Står är... de bara borra i ett golv? <skratt> <skratt> <skratt> ja, de gör det de och, så, och så har de mått på nu i, i kontoret Jämt oss också och borrar i väggen Det låter som att jag bor på ett kontor eller, Jag bor på ett kontor Din, din bror, han ska till Kina snart va? Han är ja, i Kina Han är i Kina, han blir utkastaren. Nej. Nej, han sitter alltså på universitetet i Kina Och skriver intervjuer Ja, ah, du menar det universitetet Men det heter typ Chinese du. University, ah, okay. University. Ah, eh, Och där han studerar Nej, han intervjuar kineserna De studenterna Om hur de ser på makten i landet Det låter som ett självmordsuppdrag mm. Det Lite. låter ju faktiskt som det men det är, det är jävligt intressant det Men jag menar, jag vet inte hur regeringen i fråga ser se på det Riktigt. De borde ju inte uppskatta det. Mm. Nej, det hade varit väldigt intressant om han hamnade i, i en ord-dålig sits. Dålig sits. Ja, men det var chockerande även att han blev men Det hade varit väldigt episkt. Det här jag, jag, tror att, jag tror att europeer har det ganska, ganska så lätt i Kina. Kina. från klubben och Kina. Mm. Ja. Om man är en utslängd kille På Utslängningar Vissa blir utslängda för att de trillar ut från klubben Två gånger Två, ja. Men det var för, för, för... för att man in Om man Jag, jag slänger ut mig själv Jag vill bara märka på en sak som är lite intressant Att här Jonas Han sitter här och dricker en öl Och klockan är alltså 13.23 Och det är lördag och igår var vi ute och drack Den här killen har Vad som kallas Ett problem Nej. Men det är ett bra problem, det är, ett problem. Mm. det är inget problem om man är bra på det också. <laughs> Anser du det? Det, det gäller, gäller är kanske framförallt ja. spelvisbrukare jag skulle, ja, jag skulle nog säga att jag är en hyfsad, hyfsad duktig drickare Inte nödvändigtvis mm. att jag alltid dricker mest Men, men väl bra. Nej, ibland dricker jag oerhuvudligt Men oftast är det Brukar du känna att du är så här lagom full när du går ut? Ja, jag brukar jag ofta säga Jag brukar kalkulera det ganska väl Antalet öl kontra antalet timmar Innan, innan klubben ja, men men det, på... det, det är lite så intressant på olika sätt Hur man går ut alltså I Stockholm då är... Stockholm. Så, som jag har förstått Nu har jag inte varit i Stockholm så mycket Men jo, i alla fall England. Några gånger, flera gånger Men hur <laughs> som äh, Så Där har man ju sällan, där man är sällan druckit innan klubben Det är ju till och med så liksom att. Det pratade om Filip Freys podcast mm. Att har du druckit då, Jag vet inte när du kommer in mm. Det är kanske tesknast va Mm, men det, det är, De det i alla fall att det räcker att man bara ah. luktar ah, lite alkohol Har du druckit en öl? Ja, det var välkommen Det är, det är med, lite annorlunda med, här på landet Medan här, medan här nere så, vi. Så, så är vi fulla när vi går ut på glubben mm. De det har är ju standardiserat ju... toalettspian Ja, ah, och det, det är ju lite schaskigt egentligen Jag kan ja, nästan kan tänka mig att Harris har en anställd som, Vars titel är spytorkare -torkar. Spytorkare det behövde se efter han. efter han vet han Erik, Erik. Bosse, vet du? Bosse Susse, Bosse. Uh, ja, det kan jag inte tänka mig. Kan inte gå ut med en officiell uh, förfrågan, ja, uh. en anklagan. anklagan, ja. Vad säger du? Vi kan inte säga Sosse. <laughs> du vi kan inte kalla av Sosse så det är liksom det nej jag inte. <laughs> ja, det är ju liksom kalla han för Sosse Bosse. Busse. Busse. Busse. Sosse. Efterlyser Busse. Sosse Bosse, Bosse. Vi efter Lyse. Är som Spinter. Förmodligen befinner sig I Australien no? mm. På landsflykten på landsflykt. Han har en skuld Till och, oss såklart. På 500 riksdaler och En en spya, en spya och. i Adams knä oh. Vem vi tolka upp den spya? Bara hon för att sälja Harrys Tarkspel mm. mm. mm. Undrar vad hon har för lön Han, Men det är egentligen jävligt sunkigt att vi, går liksom, vi är jättefulla spy, när vi där. Där. går ut Och så går mm. vi till Harry Så Jag har tänkt på det här med Vilket att vi kanske skulle pröva att vara lite nykter gång. Nej, jag skulle inte. <laughs> Nej, jag vet. kanske vi borde gå till en annan klubb alltså, det ja, känner, men det, det, vi vi inte det inte blir ju så jävla tråkigt Och så liksom sitter på var och var full vi vi varje fredag. Men jag standardiserat det för mycket. Men vi kan Svart. inte gå ut på fredagar. Ja. Nej, vi kan inte göra men det, men så är det helt kul att gå ut på det. Ja. Men samtidigt så har det lugnt på problemet. Vi kan byta ja. klubb. Ja. Det är sant, men, men jag uppskattar verkligen bakislörda mer än jag uppskattar bakisönda. För då får man dubbel ångest Alltså jag har ju ångest som det och då har jag inte tid han bakvis ångest ångest, och ångest. söndagsångest och vanlig ångest på på söndagen. Det blir ju oredligt mycket ångest. Precis. Det känns väldigt tunt. Ja, söndagen är ingen bra dag och bakfull på. Nej, nej. Men då kan man helt enkelt gå ut nykter. Nej, men nej, det är inte helt helt kul. <laughs> Hur är det då? <laughs> alltså Amanda Isberg, hon det. är ju en mästare mm. på detta. Ja. Men hon är ju lite en en en, en, en liten kameleont, en social kameleonts smälter inte alltid Även hur hurorna ja, mm. är det är Precis. väldigt är intressant. Mm. Det är men alltså, det. jag själv känner att jag inte alltid presterar socialt om jag på på klubben. Om jag inte om jag inte dricker. Och det är ju tragiskt i sig men ja man, man känner Man blir väl kanske lite passiv. Man blir jättepassiv blir man. Jag tror man sitter och är det är, är tråkigt. Jag lite mer. Mm. Det är man verkligen det Man kan säga, är vad kul. ganska tyst och, och, och prata om folk man känner det, bara, mm. det blir en annan interaktion I alla fall för mig om jag får, det, ja, men, man och, men så och, borde det inte vara Man borde ju ha samma känslor Och avslappnad, avslappnad ighet Även om man är nykter <laughs> Jag brukar tänka på det när man, går, när man går på en buss och så ser man någon man känner lite vagt mm. Det enda man gör när man då Är att man säger hej och så går man vidare mm. Men om man träffar den personen på klubben Nej. Då blir det hey! hej så blir det kram och så blir det mm. puss Nej, nej, inte nej, just push. Just push. Oftast jag, inte push. Jag har ju en tendens att Mingla fram till folk på klubben eh, som, jag, som jag typ har sett i olika sammanhang bara, Fan du jobbar i den butik. Jag har lite till det någon dag. Och, så, och berätta va, varför jag vet Handan. vilka <laughs> de är och alla. Det, det är, många, är ganska bra Nej för de tycker bara vad ah, fan, skit vill jag ju, typ. Men, Men jag gör ju ofta Och jag <laughs> reflekterar lite över det Om vi ser till vänner vi har fått genom just mm. på klubben är så är det ju Erik till exempel oh. En god vän till oss, han har vi fått enbart från. Där klub. Ja, men, de ja, de men det var ju i Ja, där Men det är så klart. Det är men inget egentligen så borde man ju kunna. Man borde vara lika duktig socialt, Nykter Men det är man ju inte. Nej. Uh, man är ju inte liksom. Nej, vi kan inte äta chips och spela in. Vi kan inte äta chips när vi spelar in en pruttkass. Det går inte. Och nu tar Orin jag prutgas, förlåt. Oh, oh. Nu kommer det in lite bajshumma. Oh, oh. det, det märks att du äter ingen om mig, lyckas. Mm. Eh, det vet jag inte. Man är, <coughs> jag vet inte. Du menar rent trådsmässigt och förlåt. du ser ut att ha ätit ett år mer än mig. Det också. Oj. Tack nu för den backhandade släpen. Nu blir det dålig här. Förlåt, men du har ju faktiskt haft sexpack. Ja. Påstår du det? Mm. Jag har det. Han hade det igår. Kolla, en mann med ett har du sexpack på pungen? Nej, Luka. man kan ta ha sexpack på pungen det var, det var oroligt Ska vi pröva det när vi är ute på klubben? Jag nej, nej jag, jag menar att När man står på toaletten så så här, så Pissar händen Så står någon jämnt man inte känner Kollar ner på dennes Könsorgan och säger Nice kuk Fan alltså. Snygg balle så ser vi Nej. hur de reagerar. Jag, jag tror att äh, det kommer resultera i blodfläckar på kaklet. Efter att ditt huvud dunkas upprepade gånger i pissaren. Men jag vet inte. Nej, det tror inte jag. Äh, det är ju tror... risken. Risken. risken. Det är risken. Men det är risken man folk. kan ta. Om någon har sagt till mig så har jag sagt tack på riktigt. Ja, men det beror lite på alltså... Det beror på hur du säger det. Finns vissa, alltså, det finns ju vissa människor som kanske skulle ta det som en sexuell limit, Vilket inte alls var konstigt. Om och, <laughs> och de, och de hade gjort det i det här läget. <laughs> men... Och vissa människor kanske inte kan hantera det istället och reagerar aggressivt på det istället för att ta. tack, mannen Vad tror tack du om, men nej, om någon generation så kanske det är mer. Okej, okay, att komplimentera Eller kom <håll> komplimentera. Komplimera andras känslor gott. Komplimera Det kan vara mer. gray. Inte uh. lika roligt. Vadan så? Just för Gina kanske man säger. <håll> men som, men det, det, det, det är väldigt sällan man ser just. Ja, nu, <håll> ah, nu är, pratar vi om jämlikhet <håll> Ska vi då ha en gemensam toalett också? Mm. Nej. det är mm. Eller? Olimligt! Det är orimligt! Det går inte. Det är det det, men, det är orimligt. Orimligt. men det kommer leda till sexuella or. or... Samhället är ju polariserat så och. att kvinnor och män, alltså, att, att de skiljer sig. Och därför inte ska få inte fatta hela varandra hur de vill. Inte tisa på dem. Ja, det kan vara ett av problemen med feminism. Just lockelse. Lockelse. Lock ja, mm. man, den beskrivs för ofta som. Som ett elakt hjul där, men det kan ju lycka kvinnan som är. Som är beasten, ja Det Har jag varit med om det. Nej, det inte. Det är problematiskt Kvinnan mm. beskrivs ju ofta som en lite tillbaka, kanske. Mm, Plankan, jag inte ja. Jag känner inte att jag inte identifiera mig med beast intrycket intrycket jag är ingen beast. Du är ingen beast. Nej, du är ingen beast, jag inte ja Jag är heller en beistrikte. Även om jag folk har. Ja. Vet, folk vet att jag skulle vara en beast, så har jag liksom inte. Hade liksom, jag vet inte det funkar liksom inte, inte riktigt för mig. Vill du ju att lägga upp de där sexuella kommentarerna. Ja, det jag är ju ofta det humoristiskt men jag Jag, alltså, ja, jag pratar ju så mycket om sex kanske om allt möjligt. jag sa du pratar du sex. <laughs> ja. Alltså om, om allt möjligt och det är kanske inte... Om makro och mikroekonomi och sådär ja, och det, och det, det uppskattar inte alla men jag tycker det är trevligt <laughs> Det är något som vi aldrig är det på förut För jag. är liksom också att sätta det under. Det går lite grann så Är det en monolog eller en dialog? Det är väl mest monolog för då kanske man, alltså det är inte det att det sitter och att jag snackar men jag liksom Vad gjorde du idag illa då? Du ligger inåt ord. under en session om vi säger så en session så tufft att visa alltså tidsluckor liksom när det inte händer så mycket eller stäcker lite så liksom prata vardaglighet och sånt Ja. Uppskattar inte alla, alla. Vissa vill bara ha den som det är råa, men jag vet inte. Vilken är din värsta utgång, Jonatan? Min värsta utgång? Mm. Utgång. där. Eh, <laughs> jag tror alltså, för... att det kan ha varit eh, Kullaberg- som och också en krogen i skogen. När jag var vart? 18 1700-talet och sånt Ja, det var det var okej men jag hamnade i bråk, blev utslängd. bästa då. Bästa var väl vad tror jävligt kunde vi vara Falkenberg somres. De dagarna Ja, det var väldigt bra. blev kul. så lördags var ganska lyckad också. Av olika anledningar yeah. yeah. <laughs> Vil Vilken är din vänsta utgång? Ja, Jag skulle säga att det inte är en utgång Utan det är den gången vi Jag satt på högvalet Tillsammans med Mimmi Brun, Sofie Ragnhage Och Mattias Japsson För att mm. nämna några namn Nimbloppare mm. uh, Det slutar med att Jag minns ingenting Nej. Och att Mimmi går med mig hem Och vi ska smyga in, hon ska försöka få ner mig till mitt rum. Men vi öppnar dörren och där står mamma. Jag minns inte det här. Men Nej. tydligen så hade mina ögon blivit väldigt stora. Så hade jag vänt mig om. Titta på mamma, vänt mig om till Mimmi. Och så hon hade hon sett i mina ögon skräcken. Fan! Det var en det var en, en, en fylla på en fotbollsplan i Svengünge Som det sen blev påkommande till din, din mor i Väldigt onyktig tillgänglig det var, det var en väldigt fast mor är ju en väldigt sympatisk individ så, Hon känns liberal så, Ja, så snarare än att bli arg Som många andra säkert skulle ha blivit tagen efter Men livet, Så var det mer som man alltid brukar säga Men det är ingen som har skadat sig Det är ingen som, det är ingen som, har, ingen som har dött Och alla mår bra Och du kan ta det här som en läxa så tycker jag är pedagogiskt och är pedagogisk. bra Tack mamma för den här uppväxten tycker, ah. Vad tycker du om din mamma? Vi, vi, har inte, vi har inte kommit till din bästa utgång Ja ah, min att prata bästa Ursäkta mig att jag byter det Ska vi gå på min bästa, mm. ja, din bästa Men det är, det är ju svårt det här alltså. Det är helt svårt. De bästa är ju när man gör så här konstiga grejer Alltså det är en kryssa Men spontana utgången brukar vara roliga Mm Här, men det är ju förmodligen Falken med var väldigt bra. Mm. men det är ju bara för att du sakta så den poppar upp i mitt, min hjärna ja. Men typ det är en dålig utgång de de man ju inte. Nej. De vill man ju. Det idag. Har du några utgångar Adam? Nej. Så som, som, har du några Så med ingångar som, som är extra minusvärda bara. eller extra ominusvärda. Jag tycker, tycker det är jätte Nej, det känns inte som det. Jag måste Sen finns det ju roliga detaljer rolig detalj som kan handla som till exempel i förra helgen när Adam lämnade fram 200 kronor för inträde fick tillbaka 300 kronor Ganska bra blir faktiskt. Det här märkte vi efteråt så Adam handlade i god tro, vill var bara undersöka. Ja. Inget, inget lagbrott har eh, ja. ja. Bästa. Bästa utgåvor. Bästa det är jättesvårt. Ja. Man får helt inte lura på den ja, man får lura. Man kan också, Jag säger också det att Det går ju bra mm. i Falkenberg ja. Men jag vet inte om det, mm. det är jättesvårt Kom på den bästa Men äh, äh, oh. heter du. Så mm. vilka är era bästa bakiskurar? Wow. Kurar? Min bästa är Kan inte du berätta om din istället för din är så ja, väldigt bra nu vill, äh, jag, nu vill jag höra äh, äh, hela okay. Kan vi få höra ah, hela? Mm. Det, det kan vi göra mamma det, det, det Du kan hålla för öronen nu Det börjar med att jag kommer hem från, från klubben Jag tar en jag dricker så mycket vatten jag orkar Det här är alltså på kvällen, det här, när, det är på kvällen när jag kommer hem, jag kommer hem på, klubben. på morgonen Så vaknar jag Och så tar jag det även lugnt dag Och så är det ofta tre moment som måste gå och se upp Jag fan, kan inte prata om det här. Jo, nu ska du fram Duscha Duscha, okay. mm. du, du det är okej Duscha, det är inget konstigt så, så långt eh, Ta en dump Ta en dump eh, ja, Det är det som det kallas Tå. också att bajsa För att ja. klargöra för alla mm. Jag Vet inte vad är så explicit ja, nu, ja, Bara för att bli ännu mer explicit Nu säger Och en Då, då, alltså, då är jag mitt S efter. Det vi pratar om är alltså en Me time att säga. Det brukar vi säga Ja, det är ju faktiskt... Jag, jag, Usch, det låter ju som en äckel. Det låter onökligen som ett äckel. Mm. Ett bakis äckel. Det är ju väldigt intressant att ni sitter... Om det är någon som uh, råkar lyssna, så sitter ni alltså och lyssnar på när vi äter och dricker saker. Vi har... Jag har färdigrätter, Det är lite grann essensen av att vara bakför också Ja Få svulla helt enkelt Få göra som man tänker Vi har små ostar, vi har yoghurt Vi har tunnbrättsrullar Levepast dig En fridgepack cola Ja det är det är ju... lite, vi, vi ska väl rösta för den här bakstagen Som, som, som man alltid gör när man, Som man är när man är bakfull så Man går och handlar så köper man ungefär tre gånger så mycket Som man Jag går inte alldeles i och att jag bor så långt ifrån, mm. eh, Från butiken Men du Just hänger så. ju faktiskt 90% av dina bakfjulare är året Det är härligt tycker jag, jag Det är en av de med mm. bästa anledningen att, att ha en För det betyder det också, också då via. att jag inte går ut så mycket kina Läger i lilla hålan och det är också väldigt skönt det känns som ett steg framåt. Ett väldigt litet steg. Ett litet steg för Jonathan, ett stort steg för Jonathan. Får jag är en maybe-bill? Nej, jag vill inte ha festen. Det såg inte så gott ut. Nej, det är inte gott. Ät nu. Jag ångrar mig. Jag kanske tar den senare. Du kan inte bara fråga. Nu känner jag nämligen att min mage börjar fyllas. Det är intressantare för saker smakar mycket mindre än man bakfyllar. Vad det ja, fast det, fast det inte jag. säger ju Det tycker inte nej. jag heller. Jag tycker men, det blir det smaken är mer. Det tycker jag med. Då, då tycker ni fel för att nej. <laughs> nej, nej nej nej. Jo för att de facto de facto <här> <här> märkväll att att smaksökarna domnar ju när man supit. Jo, nej. så är In, det ju. Jag måste bara säga att jag har ingen trovärdighet för jag jag finner ingen trovärdighet i det du säger. Nej Jag får inte. För att det är ju så sägerna. Jag har väl ganska hög trovärdighet. Du mytar. Du har ju ganska hög mytfaktor också. Mm. Nej. Jag har ingen hög myt, mytfaktor. Du, du, jag, jag är ingen längdare. Nej, men det är en helt annan sak av att vara en mytare. Jag, jag, jag kan slänga mig med rövaristoria. Då och då. Men, typ nu. Eh, ja, det här är ingen rövaristoria. Men det, det är ju precis som sagt. Det, det här, fast jag vet nu. När man flyger. Så på höga höjt så är de nu också är Därför flygplatsmat är så. I en situation stycken äcklig. Jag försökte säga ganska god. Men så, det är bara för att det Jag vet varför jag vet varför den kan tyckas vara god För att man sitter där och man får, man får servicen och så. Mm. Det är så mm. det är unikt är Och sen det är det ju sammankopplade med väldigt goda idéer med, Eller goda tankar mm. goda minnen alltså, ofta när du åker flygplan så har det ofta Antingen du åker ifrån en resa Och då har du kanske goda min Och ångest var det på ja. en precis Eller till något Och då är man jävligt peppad mm. mm. Jag ska ju flyga till USA i sommar Och då är det alltså 20 timmar. Alltså det är 12 timmar i, i luften. Uh, från Paris till Kalifornien. Mm. Det är ju ganska intressant en sån lång flygning. Det är jag har flytt 12 timmar också ett par gånger när är när jag Thailand. Ja, där. Din diskmaskin låter ju typ pimpar. Ja. Jag kan ja. inte ihåg det. det. Och det är ju det är ju jävligt jobbigt att flyga så länge. Ja, För fast jag kan, att... kan inte Jag kan inte sova i sätta heller Alltså, får man tycka dem benen. benen Men det som är så skönt är att man verkligen kan Man har 12 timmar Där man kan göra vad man vill Alltså inte man vad man vill, men kan man kan fotboll. verkligen Man behöver inte ha någon, det finns ingen press på det. Men tänker om man ska spela fotboll, det gör man inte Men i rimliga, i, i rimliga gränser Du men kan sitta och kolla på film Det som att det blir roligare, roligare flögg så är ju mer Alltså, multimedia och, och, och skit som finns i stolen Och ursäkligt. i telefon och Ja nu när färd, internet ska det. till och med ha breakout på plan alltså, det, det, det, Då är det ju, ju okej okay att flyga, flyga. Det kör ju det. de När Oskar flög ner nu Så, så hade de ju internet på planet men det, är det är ju först. Det är jävligt fräsch faktiskt Men, men det är inte riktigt Ryanair då Men en annan ja. sak man kan göra på planet är ju Som jag gjorde när jag flög ner till USA Nej Spela Gameboy Game boy. Game Vi teker. spelade ju åtta timmar I Speltid hade vi killar på På Pokémon Så man kom Han till typ i tredje it, bossen På en flygresa Vi satt, vi alla hade med sig Pokémon så satt vi och lirar Vad va, var det är jag, jag lånade sen eller? Ja du har lånat något i alla fall Jag, jag, jag har lånat ditt Gameboy Advance och ditt Pokémon ja, Jag tog hela bossen Men så ska jag till Pokémon liga nu med pallen tror jag Nej, är det som Det är inte Nej, där har jag um, dator så det luktar. Nej, det Klassisk. Den lilla svarta. Den lilla svarta. kalla den. Men just nu just nu läser jag. jag på. Jag läser en bok om Storbritanniens underrättelsetjänsters historia. Inte intressant, Inte det. Inte intressant för oss kanske Men för mig. För mig är det intressant. Spelar. Spelar ja, det gör du för dasset då. Spela. Spela Ja. Ja. Det är faktiskt det enklaste sätt att roa sig Men vad har ni för, vad har ni för tid på toan ungefär? Det blir helt på På du påman är på jobbet så är klart man drar ut lite på det men, <laughs> Kan man göra en nej, klassisk jag har... luftbajs? Ja en klassisk ja. luftbajs och Re Reinfeldt pratar de mm. mm. Reinfeldt om? Det var det? ju Reinfeldt som, som införde Det kan ju det vara, vara allt Om ja. ja. man är isbredd i hörte Okej, okay. tiden kan vara allt man Väldigt, väldigt kort. Mm. men är ni sådana som vill sitta ja jag sitter gärna fint. och och och då tar man en sitt men så vet jag att min komp Martin han vill bara inut man som och vara påbörjar typ det finns ju sådana människor det lättaste är match i ett spel och, så ah. när man sitter så länge så benen domnar <laughs> lite det här ja det är ju det är ja det är ja det är det är det är ja det är ja det är ja det är det, här. det här är längst, det är ju det är det är det är ja det är det är det det det Bajs, ja. hur, Han har lite bajsiga. Men hur, hur gjorde hon innan smartfonen kom? Ja, Då de, de, de, de, de gjorde hon de klassiken Kalanka. Det är, ju, mm. det är ju den mest grundläggande litteraturen. Du hade ju helgit den ett tag. Den tycker jag är jämt trevligt. Jag har den här nu. Fast men, den är ju läst sluten. Finns det Fast det, det, det är lite äckligt att blanda i någon annans bajslitteratur ja, tycker jag. För det känns ju som att... Men just bajslitteratur. Ah, de här, de här, de här dassböckerna. Nu tänker du hur äckliga sådana är. Ja, de är så dåliga med ju. Ja, det de är, de är så humor, Det är riktigt låg kvalitet. Alltså, det, det, det, det är ju kanske just därför det är dashboard också. Ja, Men, det är alltså, skithumor. Det borde finnas en mm. app. eller? Yes. En app, det finns ju yeah. Finns det inte sån här bajsbook finns... Baj, Bajsbook Nej men det, jo, finns, alltså, ju det finns, ju som... finns ju en ah? app ja, Men alltså jag vill ha kanänka Nej men jag menar en sån här app som det står Där folk, när man uppdaterar bara ah, När man I sitter poop. och bajsar ah, ja. I poop ja, det är kul. Så så kunde man ju då se vart folk hade Men det var ju det var jävligt fake Eller vad jag tror För Det var oroligt många i just Kina i så fall, nära mitt jobb Typ på vägen för mitt jobb Skit. Jag vet inte om det är så om kan inte så exakt. Men det är ju GPS, väldigt roligt. Jag har varit som en stort för. Det väldigt roligt. Idén är när jag är sitter jag här på på toaletten och går in på iPub och ser att min granne också sitter. Ja, mm. lite så, ju... så kan alltså, du alltså, då, då får du vara ditt inloggningsnamnet Krusvall och ja, mm. så kommer alltså, inte. Nej, alltså för det går inte GPS:en är inte så exakt. Så att den pinpointar din granne läger sen kör du inte på GPSen heller för det ju... Finns det någon? För du har inte satt in på Geek i Nej, men alltså du, du, du får upp en karta vart du är. Ja. Finns det någon uh, iPoop-version till Android? Det är klart det finns. Det måste jag säga. Poop. <laughs> du kan få upp lite till saker tror jag. Så det var som när jag skulle gå ut på Google Analytics. vad uh, berättade det om för det. Uh, så, när man har, använder sig av Google så, så kan man skriva in i sök i uh, webbläsare. Vet du? Där man skriver in... Uh, Ja, i Google Chrome. Mm. Då kan man söka Google i... I mm. adressfältet. I adressfältet, ja. Så, så då brukar jag bara skriva början av ordet. Så skriver jag A-N-A-L. Så sökte jag. Ja. Och det är början på Analytics. Och då kom, då kom det upp <laughs> lite annat än vad jag hade tänkt mig. Mm. mm. det var ju en... <laughs> det var ju väldigt, väldigt rolig googling. Mm. Mm. Vilken är din bästa mesta googling? Jag vet inte. Jag ser det ja kanske. Nej, ja, kåre, jag behöver inte vi har ju börnas äckligaste googling. Kan vi inte nej, det? Nej, den kan vi inte alls. Men den är ju är, är, är, är ju länge Nej, vi kan inte prata om den Lukas. Den är preskriberad. Nej. Och har du möerat någon så är det nästan en preskriberat nu. Jag känner verkligen att jag framstår som en liten kräk här. Nej. Men du, kan, du kommer, på, på du kommer att få vara kräkigt. Jag tror inte då det. Du är ingen kräk, du bara har många <laughs> Många det var inte efter rent nere och med om ja, Nej, men det, det, det var lite relaterat till att, att jag trodde att hade kökskog, hade jag hade kört Men hade ju inte. Så tyvärr var men då googlar man lite symptom och sånt där och väldigt äckligt. Syn men det, det, är, det finns ju ingenting att gå in på mer än det. Det är då, det är då FRA-staten sitter och undersöker och så ser jag den här Googeln säkert. Oh, Vad i helvete? Så jävla äckligt. <laughs> ja, har du okay. någon äcklig googling. Alltså som unintentional eller Vara som du behövde mm. Men alltså det ligger man på minne Nej, alltså, Fast om man gör en Det är Om man, alltså, man, ja, det, det, det, man... Det, det, det finns ju några klassiska typ Menar du eh, Rullstolsnall är med ja. det finns <laughs> någon, <laughs> Om man, man, man skriver någonting då. så kommer det upp Som förslag <laughs> menar du med Precis. Det är ju någon på Google som sitter och har lite skoj Aha, kul. Ja. Jag tycker det är, faktiskt det är ganska skoj Det finns nåt något finns här inga. Lösande. Finns det någon sån här, ett så här som Google har gjort Typ om du använder här eh, filla Punk Den funktionen Och <går> ja. du googlar någon speciell grej så kommer du in på Ja ah, fan är det eh, Typ universum eller någonting Och så är jag gott like, så so. nu, nu tappar du oss mm. jag, jag, jag vet men det, det, det är en sån eh, Skämt de har tid Men Google är så snuskigt smart nu. Man kan ju googla Alltid. Man kan googla upp grafer det, det, det, det är så typiskt Lukas att, eh, att prisa Google. Gå in. det har väntat mig det är sant men det, det, är, det är väldigt typiskt. Det klär mig. Jag det Men jag har hängt på Googles huvudkontor <laughs> så jag kan inte annat än att, jag kan inte annat än att säga att ja, det är bra grej. Det är bra grejer. Alltså det funkar. Det finns inga Det, går att googla. det Ingen annan arbetsplats där man kan chilla på ett de killar ju inte, för de jobbar hela tiden ja, men, men det någon, ser ut som att de kan till. Det killa. ser ut som att de killar <laughs> För det de har så de mycket de gött överallt Men de sitter ju ja De är ju smarta 95% indier jag. Att de Det är ju intressant det där med Att just Indierna, indierna har blivit 6-packer Sexpack han Jonathan har upp snart sex stycken babybäll Om vi skulle räkna ut kaloriintaget I den här stunden Jag bara tycker det är intressant att Du har förmodligen haft ett helt dagsbehov Av kalorier intaget på ungefär 10 minuter I ostform Förlåt att jag bygger upp din kräkaura Jag tror jag ska sluta med det Jag tror jag ska hylla dig lite nu Ska vi säga något snällt Nej Har vi något Nej Jag beundrar dig tack ska, tack ska. För din allmänbildning Tack så mycket Du igår och varje fredag Kollar ja. på på spåret tack ska, tack ska. Det är, Ja under förtästen det, det är lite konstigt Jonas han är en av mina få vänner Som verkligen kan utmana de Som sitter i, på tågen Och ofta är ju faktiskt före idag Som tävlar Ja för det är väldigt det är ovanligt För, för mig för frågorna är frågan ofta men det, det är ju liksom Som latin Latin, ja. Men det är de kryptiska ledtrådar ja. mm. uh, ja. ska, ska vi, ska vi är. gå vidare? Det kan vi göra mm. Ska vi gå vidare i livet kanske? Vi kanske inte ska spela in mer än så här Det är frågan kanske. Det är som att bara en pilot vi ja. det är så bra, det är, Jag tror det här är en bra grej I det här med podcast att man, mm. man pratar verkligen av sig, man aktiverar hjärnan Man använder inte sig av Google-hjärnan <laughs> ja, det, det Man blir väl dummare av Google inge, är inge, Den klassiska Google-hjärnan Att så fort man har en tanke så googlar man det istället för att mm. tänker. det. Mm. Och det tycker jag är lite synd egentligen. Ja, det oh, fan. De så jag är mycket inte... historik. Ja. <laughs> <laughs> det är så jag läser på Twitter. Det finns inte, nu, nu kan man inte längre ta någons ord för något. Det funkar inte längre det det uttrycket. Är... För man kan googla det. Mm. Vi kommer också finnas på Twitter framtiden under bakhjutspodden. Om, om vi anser om. oss att det här är kul. Att det är värt. För det första så vi kan göra ha många problem med den här podden. Dels så vet vi inte hur ljudet blir riktigt. Nej. Dels så... Dels så måste vi klippa bort mycket. Ja. Censurera. Vi måste censurera, censurera. 95% av vad vi har sagt. Censurera mer. Ja. Så ska vi alltså lägga ut en version som är mammanvänlig. En, en som är... Explicit. Pappa det, det, det, det måste ju ändå vara var, var Målsättningen då Att hamna på iTunes såklart eh, Och i så fall ja. så är ju ett, ett optional goal hade ju varit Att få explicit satt efter Det är det, det, det yeah. yeah. like a, like a boss Som en verkställande direktör så är vad jag säger. Som en verkställande direktör <laughs> med de orden Så tycker så, jag att vi ska vi Att vi ska ta och äta upp Box. Bönas sista BB Bell. Bön. Det syns inte vet vem bönan, är på. bönan är Jonathan Samuelsson För att klargöra det för framtiden mm. Vi ska ta upp hans ost Och vi ska dricka lite kola Sen ska vi njuta av livet Och ja. den, den mat vi får Amen mm. eh, Amen Vi hade så med, så med så oss Arlan Karlsson ja. Byggare Jonathan Samuelsson mm. eh, Lödare mm. Och dricka Svagnhage Silde stokker vedrejst,